това беше първата лекция. Минавам на първата идея. Енох. Енох е прав отец. Тайнствен учител и велик патриарх. Първично името му е Ханох. Означава повелител. На един друг език е наречен Енохион. Означава Велик Посветен Войн. Друго него име е Ханоха. Означава Велик Предводител. Енохи от древните синове на Пламъка, от древните богове и също Нефилим от гигантите, но не падналите, както ще видим после. В този смисъл, той е от най-древните и пра-стари синове на Бога. Той е видял и познал най-древните събития в историята на човечеството. Въобще Той е от най-древните, от най-древното и тайно човечество, от боговете, които не са падали от боговете. Обучен, казва, в Библията се казват само велики неща за Него и въпреки всичко е отречен, казва се, че е живял по Бога, че Бог го взима при себе си направо, обучен в Писмо, в наука и в истинска мъдрост. На, на малко места се говори в Библията на много точни неща, но какво означава отречен? Просто Бог го скрива. И не случайно църковните отци казват, че е трудно разбираем. Разбира се, трудно разбираем, защото е дълбок и те не са достойни за това. Който трябва ще го открие, Енох има 366 книги. В Етиопската Библия участва. Две книги участват там, докато в Библията на другите народи го няма. Както казах, един от най-великите патриарси от ранга на Мелхи Седек. Нещо изключително. Сега има големи спорови, тук няма да му занимавам. Дали е самият цар на Атлантида най-главният от 10-те, Дали е внук на този цар? Това е друга история, някой път го трябваше да се спра. Тук искам други неща да ви кажа. Живяла е 365 години. Отречен, за да защото бил според тях опасен, вреден и книгите му трябвало да се изгорят. Но самият Бог нарича Енох, забележете, писар на правдата. Не кой да е, самият Бог казва в книгите на Енох, писаро на правдата. Падналите богове се обръщат към енох, Той да им хододайства за Бога, както ще видим после. Бог да им прости, защото не са паднали хора или същества от ранга на Адам. Енох обяснява, че са паднали 200 най-високи същества и дава имената им. Най-висши богове, които повличат човешката история. До сега те са пръснати навсякъде и работят толкова силно, че никакви човешки същества не могат да се справят с тях. Само единство с Бога може. Това е просто работа на Бога. Човешкият свят, човешката история няма методи срещу тях. Прекалено дълбока е тяхната мъдрост. Така. В мистичните трактати Енох има също много имена. Яхоел, едно от имената на Бога, означава Господ мой. Господ мой реални. Наричани още Йоел. На друго място учителя казва, Подобно име Йоа. Казвайте го, нали? Просто това име е едно от най-дълбоките имена на Бога. Предадено е от самия Бог на Енох, Йоа. Наричане е още в кабалата Метатрон, т.е. означава Слово на Древният. Друго негово име означава стоящият до престола, а също и със значение княз на Божествения лик. Казвам ви всички тези неща, защото следващите лекции са от него, за да видим за какво става въпроса. Пък това, че е отречен, това е без значение. В суфи преданията наричат го Идрис. Знаят го, Идрис означава единственият. Тоест, той говори от името на единствения. Който е успял, Суфите казват единственият, който е успял да излъжи ангела на смъртта. Тогава в него време той наистина е успял, тъй като той е просто един от най-великите бащи на Меркаба. И затова Бог го взима при себе си, защото той взима петия елемент, това парацелс, което нарича Акаша. Петия елемент се различава от четирите стихии, по-нататък ще говорим за това. В пети век християнските епископи обявяват книгите му за пагубни и казват нещо много лошо и опасно. Те са против истината. Просто жива карма. Но Бог е велик, има свобода, всеки може да се произнесе. После няма свобода. Енох е можел да странства от първото до седмото небе. Т.е. от земята до Божия престол, до висшата чакра. Енох спадал към най-древния пранарод. Тук говорим за съвсем друг народ, извън първата раса. Пранародът се състои от богове, абсолютно неизменни на Бога. Това са първичните нефилим, големите, великаните, но които никога Голяма част от тях никога не са падали Енох е от този пра народ. Тогава, когато е имало един единен праезик. И тук става, както казах, въпрос за расата на боговете, която е извън всички човешки раси. Там има съвсем друга история, някой път ще говорим малко и за тях. Както казах, книгите на Енох са 366. Енох и е получил гносис, тайна мъдрост от самия Бог. Чрез откровение. И в Библията се казва, че Бог го е преселил, го е преселил така, че да не види той смърта. Енох казва... Аз видях остата на бездната. Аз видях хранилищата на ветровете. Аз видях пътят на ангелите. Енох е бил древен, странен старец. Той спада към най-дълбоките окутни тайни на древния свят. По-късно слиза и като царя, на Египет един от най-големите жреци Енох и преди това като цар в Атлантида и ръководител на храмови, едновременно и цар и жрец. И както казах, сам Бог казва, че е писър на истината. Сам Бог казва на един архангел, който е ръководил Енох в, в някои ситуации. Казва му, Понеже този архангел се грижи за хранилището на книгите на Бога, вътрешните книги, там където нищо не се губи. Казва на този архангел, иди, донеси книги от хранилището и ги дай на Енох. Забележете за какво доверие става въпрос. В книгите Енох казва, аз Енох. Постоянно благославях Бога! Царят на света. Той така го нарича Царят на света. В много легенди Енох е и цар и жрец едновременно. Управлявал е 243 години. Енох е прототип на съвършеното човечество. Прототип на съвършенното човечество. Явявал се много пъти на земята по време на Антихриста и на трите шестици пак ще се яви. Той е един от тези, които ще се явят да напомнят отново истинското знание. Сам Бог казва това. Енох е сътворен от Бога преди началото на времената, но е пребивавал скрито в Бога подобно на Христос. Той е явявал себе си само на тези същества, които имат специално отношение към правдата и истината. И той е имал дарът да вижда в тези хора най-дълбоките съкровенни неща. Енох е част от безграничната светлина на Отец. Част от древното самото дървото на живота. За дървото на живота Енох казва, че Той е живот, защото безграничният отец се е излял в него. Така е било образовано дървото на живота.